لطابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس فان وداروا للذرات من ذهب واخرى فضه انواع وافكا بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب صبط رسول الله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مسلين أم عباد doista svaka zahvala pripada, uzvišljamo Allahu tabareka wa ta'ala, neka njegov mir i spas na obrana i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnu poru, sa sve njegove drugove, i na sve onih koji ga sledi dobru sunni dana, ima abadesama, riku wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sa dopustom, mi ćemo već govoriti o 11. i 12. hadisu, ište 10 hadisa, imama menavija, Allahom se smilu. U 11. hadisu, Rasul sallallahu alaihi ve sellem kaže, s da kaže da možemo spomenuti da hadis bileži imam Tirmidhi i on je rekao sam, Tirmidhi je rekao da je hadis Hasan u Sahih, i to ćemo kasnije ako voda da šta to znači, prenosi hadis od Ebu Mohameda, a to je Hasan ibn Ali, sin Ali je radijal anhu, odnosno unuk i kako što je došlo hadisu, Sibad Rasula sallallahu alaihi ve sellem, a to su arapskom jeziku kaže za onuka od čerke Sibd. Kanže Hasan, koji je naravno vam kako poznato brat Huseina radila Anhuma, kanže ja sam zapamtio od Resula sallallahu alaihi ve sellem da rekao da ma je ribuke ila ma la je ribuk. Ostavi ono što te dovodi u sumlju, odnosno ono što je sumljivo ko tebe i radi po onome što nema sumlije i kotebe, odnosno radi na osnovu jekina ili da kajemo potpuno jasne stvari. I glavna poruka Hadisa je upravo to, da čovjek ostavi sumljive stvari, da ostavi ono što ga dovodi do sumlije i da radi po objeđenju koje vlada pod njemu. Međutim, što je vrlo važno da se spomene, Ko će nama definisati da je određena stvar sumljiva? Slošće omisao kod toga da treba ostavljati sumljive stvari. Međutim, kada je određena stvar sumljiva, a kada nije, to će definisati šerijat. Allaha te baraka wa ta'ala, Kur'an i sunet poslanika, sallallahu alihi ve sallam, odnosno, nećemo to mi definisati, niti će definisati naša strast, ili da kažemo naše naginjanje odljeđenih stvarima. Je danas možda upravo to postoji. Ja na osnovu svoje strasti, na, na osnovu svojeg objeđenja, na osnovu svojih ciljeva, ja ću za odljeđenu stvar reći da ona sumljiva, ja neću da je radim. Ali šarijat je nije definiso da je ona sumljiva, nego ona možda vanđib ili ona mustahab ili ona haram ili je mekru. Pa je to vrlo važno da se zna a to je da se moramo po pitanu, određeno pitanju islama da se vratimo šarijatu pa da vidimo šta je islam rekao za to, a da nakon toga onda postupamo shodnom ovom hadisu a to je ako je sumlja da je ostavimo, a ako nije sumlja da onda postupamo shodno tome hadisu i isto tako islamsko učenjaci kada govore o komentaru ovog hadisa kanžu Zašto se traži od mu'mina da tako postupi? Zato što mu'minska duša koja je zdrava sigurno da neće naći smiraj po pitanju sumljivih stvari. Već o u svojim prsima po pitanju greha, po pitanju sumnje naći određenu brigu. Neće biti... E, neće nalaziti raspoloženje po određenom pitanju i onda će to kod njega povlačiti sumlju. I zato onaj koji želi od nas, odnosno kada mu'min želi da nađe u svojim prsima rahatluk, onda treba da se kloni sumljivi stvari. Jer je takav mu'minska priroda, ali opet kažemo zdrava priroda. Ne možeći naći muslimana koji iskreno veruje Allah, Tevara, Kvatala i posanika, da on u svojim prsima narazi rahatluk po pitanju grija. Da mu je isto, ne, nije isto. Čak je da ga navede prokleti šetana, ga navlada njegova strast i učini grije, pa će naći grižu savesti u sebi zato što učinio grijele, tako ljuska priroda. Isto tako i po pitanju sumljivih stvari naće u svojim prsima da ga to brine, da mu to ne dozvoljava da nalazi unutrašnji mir. I zato kada čovjek ostavi su, sumnive stvari, ako bol da naće u svojim prstima, svojim naće smiraj. Takonđer, islamsko ženjaci su rekli da ovaj hadis predstavlja veliku, veliko pravilo po pitanju vara, odnosno pobožnosti. A to je kada čovjek bude tako postupao, kada na osnovu svoga znanja, ili čitavanja određene literature, ili kada mu neko od učeni ukaže da mu je određena stvar sumlja, da je sumljiva i je on se je klone, on će tada postupati po pitanju pogožnosti. I zato treba da ostavimo sumljive stanje po pitanju govora, po pitanju jela, po pitanju braka. Odnosno ovaj hadis ulazi u sve dijelove vjere Islama, Ne može se reći da se od nas traži, da ostavimo sumnive stvari po pitanju Ibadeta, međutim, po pitanju Moamelata, odnosno odnosa sa ljudima, po pitanju trgovine, braka, o tome se ne treba. Ne, u govoru, u dijelima i veri se to od nas zahtjeva. I kada čovjek tako bude postupao, kao što se oprijevao svome naće rahatnog. I zato da kažemo, mnogi su hadisi koji govore o tome, Mi dobro znate da Ebu Bekri Siddi kada mu je njegov rob donio ono što je se sa njim dogovorio da mu plaća u toku dana i kada je rekao da je to od vraćanja da je Ebu Bekri Siddi stavio prst u usta i povratio ono što je pojeo. Isto tako dobro znate da Resursa Ladahova r. 7 nije htjeo da jede datulu bojeći se da li je ona sadaka ili je poklon Poslaniku salao srme je bio dozvoljen poklon, međutim nije bio bio sadaka. Isto tako je čak i svoje unuklja je učio da ne jedu te sumnive stvari. <tak> Također moramo obratiti, pita, moramo obratiti pažu po pitanju ovog hadisa, to je da islamsko učenaci kažu da ovaj hadis je dokaz za govor da je čovjeku da bolje da izađe iz razilaženja učenjaka. Znači mi kažemo, najbolje je kad se učenjaci razio podređenje, pita je da mi izađemo i tog razilaženja tako za nas bolje. Međutim, islamski učenjaci kažu, ovaj hadis ne ukaže na to. Jer nisu sva razilaženja između islamski učenjaka na jednom stepenu, na jednom stepenu, na jednoj razini. Naćemo razilaženje da, da je jedna strana u tom razilaženju jača dok je drugo razilaženje druga strana razilaženje toliko je slaba da se ošte na osvrće na nju. U tom slučaju nećeš ostaviti ono što je sumnivo da bi izašao iz razilaženja sam slučajnjaka, ne, ti ćeš postupiti po onome što je jače, što je očitije. Naćeš određeni sunet, naćeš određenu olahšnicu I nema dokaza koji se suprostavlja tome. Nećeš sa sam sebi reći, ne, ovdje su islamske učenjaci različiti bolje ideja i zadnji tog različiti. Ne. Šta je kod tebe? Jekin, ovo, ovom pitanju, rećeš za mene, Jekin, da ovdje imamo sune, da ovdje imamo olašicu, e, u tome slučaju ti ćeš postupiti tako i ti si postupio s odnoga, gdje si ostavio ono što je sume, ono što je radio, si po pitanju Jekina. Također ćemo naći po pitanju razljaženja kod islamske učenjaka, da ćemo da je umet radio po jednom govoru zastupio tom razilaženju i naravno mi kao sedmence jedne sunatama džamata trebamo da slijedimo rad islamskog islamsko umeta i nećemo reći ne ja ću ovdje ostaviti razilaženje da bi posupio po ovom hadisu ne, ti ćeš vidjeti šta je radio islamski umet i po tome ćeš raditi iako bi ovdje ti si postupio po ovom hadisu. Takođe, kada se govori o ostavljanju sumljivih stvari i rađenju pojekina, misli se na čovjeka ili osobu koja je u isti kametu, odnosno koja izvršava svoje obaveze, a to su vađi i koje se klonio harama, čak više i koje izvršava mustahabe, i koje se klonio pokuđeni stvarak, i on dan može da radi kao vera, a to je da postupa po ovome hadisu. Ne možemo reći čovjeku koji, jel da kažem, da on kaže za sebe, ja postupam po ovom hadisu, ostavljam se sumnjivi stvari, a on niti izvršava vađibe, niti se klanja harama. Da kažemo, to je nekako lažno, lažna pobožnost ili varam. Nemoguće. Kako da čovjek, možda neklanja pije alkohol, e, zapada u sumljive stvari po pitanju zinaluka, na obavlja namaz i od kada ti doješ njemu, serviraš određenu hranu koja ne sumljiva, kada izvini, ja to ne jedim. Što? Pa kaj, to je kod meni sumljivo. Čekaj, ti klanjao? Pa nisam klanjao. Dobro. A šta je to odnos prema časti muslimana? Tako kada islams učenjaci govori o ovome hadisu, to se misli na osobu koja je došla do, na, na stepjeni stikameta, a ne govori se o ljudima, koji se nehajno ponašao i po pitanju harama isto tako halala i zato ćemo naći kada su stanovnici Iraka pitali eh, Abdullah ibn Omer o krvi komarca, šta im odgovorio? Pa rekao zapitate za krv komarca a vi ste ubili jednog od unuka Rasula Sadallahu Aleyhi Veselam a to je El Hussein znači došao se iz Iraka U, u Meku i pitaš Abdullahi za krv komaca da li je čista, nečista, je o tome, a vi ste ubili čovjeka. I zato da kajmo to je ta neka lažna vera, mora se čovjek prvenstveno podržavati halala, kloniti se harama, isto tako slišavati mustahab i kloniti se pokuđeni stvari da bi nakon toga mogao da postupa po ovome, po ovome hadisu. Tako ondje, kada se pokušavamo klonuti sumljivi stvari, sa druge strane moramo se čuvati ve svesa od prokljeti toga šeitana. A to je da se ne desi da se šeitan poigrava sa nama. Sada, kad kažemo, jedan od nas abdestio se je i siguran je da je se abdestio. Međutim, ne zna da li je izgubio abdest. Po pitanju ovoga slučaja, po pitanju hadisa, on će postupati da ima abdest. Jedan sto posto objeđen da je avdest, međutim je izgubio ili nije izgubio, ne zna. Međutim, šeta se sa njim poigrava. Čim se avdesti, nije nizašao, čestito da kažemo, iz veća onog, ne ti si izgubio avdesti. Još oma vrati avdesti. I opet nije, opet završava se, izašao, ne, ne, neće ostavljati u tome slučaju sumnive stvari, kada ja ne znam, sumniva stvar, ne s tobom se šetam, prokleti, poigrava. Jedan od najučitijih pokazatelja vesesije, to je mnoštvo a to da se ti non-stop to dešava. Ne znaš da klanjao. Ti sad zanijetio, ne znaš da si klanjao si. Ne šite kajano, nisi ti klanjao. Toliko rekao, da si manji ili više. Znači, čovjek neće sebi dozvoliti da se prokljeti šetan, poigrava sa njim i da zapadne u jednu opaku bolest. A to je vesvese po tim da on želi da ostavi ono što je, što je sumnivo. Mi smo spomenuli da hadis Bineži imam Tirmidhi Rahmetullali. I prije hvala ono smo kada kažemo da ima Buhari muslim, da Bineži hadis, to je hadis vredostovan, zato što se islamski umet složio oko vredostolnosti njihovih knjiga. I ne treba provjeravati taj hadis. Međutim, kad dođe imam Tirmidhi Nesai, Nimađe i drugi, treba da se provjeri. I po pitanju ovoga hadisa, drugi učenjaci rekli da je vredostovan, a imam Tirmidhi je rekao to je kad hadis hasenu sahi. da kažemo kako se može po pitanju određenog hadisa reći dvije ocjene, jer je hasen i sahih su različite hadisa, odnosno sahih je bolji dok je hadis je niže stepena. Kako to imam termiti može tako reći? Mi ćemo naći da određeni učenjaci ili imami po pitanju e, nauke hadisa da imaju svoje termine, Znači, za njega karakterističko da govori tako-tako i on je pojasnio zašto tako govori. Pa da kažemo, to je svojstveno za imama Tirmidija da on spomene tako, kaže Hadis je Hasanu Sahih. Pa kada i sami učenjavci govore i žele da pojasni to što misle imam Tirmidi, kažu, može određeni Hadis doći putem jednog Hadisa, odnosno jednoga puta, odnosno jednoga Seneda. Ili može doći sa više seneda, odnosno više puteva. Ukoliko hadis dođe jednim senedom, odnosno jednim putem, i kada imam tirmiti ili drugi kažu da on Hasan sahih, kaže zbog određeni problema po pitanju ravija ili seneda ili sl. O tome, kod imama toga nije prevladavlo da li je on Hasan ili da li je sahih. Znači može biti Hasan i sahih. Tako da on nije bio kategoćan pa da je rekao ne ovaj hadis je Hasan ili Sahih. Znači može biti Hasan sahi Međutim da kažemo njegova sumnja ne umanjuje ništa od njegovo znanja. To ukazuje da on bio imam u tome u toj nauci. Či znači, nije to bilo da kažemo na osnovu sumlje, neznanja, čeif. A preko pa ne znam možda i Hasan ili Sahih. Ko od kog, nas se danas to učini? Nema veze, ti kojeg hoćeš mu da nesi hadisu, pitaj ga, on ćete ga naravati za vrlo vrijeme rediti, Hasan, Sahih i svišću tome. Ne ovi mami su bili prijevodnici ovome znanje. I toliko je uložio svoga truda i toliko je imao znanja, međutim, došao je da na osnovu pokazatelja po pitanju toga hadisa je rekao, može biti i Sahih, može biti Hasan. Međutim, ukoliko je odjeđeni hadis došao sa više seneda dale više puteva, I kada kaže ima, po tom pitanju kaže ovaj hadis je Hasan u Sahih, znači po pitanju jednog puta je on je Hasan, a po pitanju drugog puta on je Sahih. I zato ukoliko čuješ ovu ocjenu i kaže se da je Hasan u međutim on ima jedan samo sened, onda drugi hadis koji je Sahih, on je bolji. Zašto? Zato što imam taj nije došao po pitanju ovog jednog seneda da li je on u potpunosti Sahi. nego može biti Hasan. Međutim, onaj hadis koji ima više puteva seneda i kada za njega kaže da je jedan Sahi, a drugi da je hasen, on je bolji samo od jednog hadisa kada kažeš da on Sahi ima jedan svoj sened, zašto da imaš više puteva koji jedne drugoga podopjeruju. I na kraju samo da još spomenu ono što su Istan vam skućen ja se spomenuo po pitanju e, ovog hadisa, to je sam radija Hasan Ibni Alijan radijal anhu je, je bio e, unuk Resulasa Osirama, odnosno je sin Fatime radijal anha. I Resul sallallahu alaihi ve sellem, kao što vi znate je puno i pohvalio je i rekao da će oni biti predvodnici stanovnika dženneta. I isto tako Resul sallallahu alaihi ve sellem rekao za Hasana Ja se nadam da ovaj moj sin da će popraviti između dvije skupine muslimana. I nakon toga opisnili su se riječi Resula Sallallahu alaihi wa sallam e, u godini kada je ubijen Alija ibn Abitali, a kada Moavija je dakle mu, preživio atentat, je kako se dogore Havarić, nakon toga je data prisega Hasanu, sinu ali A isto tako Moaviju nalazimo u Šamu, a to je danasni dam maskona Sirija Osirijan. I nakon toga Hose Hasan Ibn Alija je, je dao hilafet, znači prepustio je Moaviji da bi se islamski umet sakupio oko jednog imama, oko e, jedne riječi i isto tako da se ne bi između njih vodile borbe koje su vama poznate kako se vodile. I da dakle, kažemo taj godina je nazvata godinom pomirenja, I isto tako, znači, to je jedna od velikih osobina, pozitivih naravno osobina, Hasanem Jalija, i da kažem to nije vrlo lako. Znači, da ne bi neko od nas pomislio, to što je Hasan u to je vrlo lako, šta je to? Da, ne više Danas, kada bi neko od nas možda vodio određene odruženje, ili bio predsjedan džemalskog odbora, pa neko kaže, da bi bilo živio, onaj, to ti pripustio što ja znam on, pa da bi bilo onda. A ovdje se raduje hilaafetu, Radi se e, o, o određenoj situaciji gdje je fitna, radi se o ljudima koji se nalaze oko tebe i šta misliš da će oni tek tako prihvatiti to da reći repa ti si e, kukavica, ti si ovako ubijen je tvoj otac, e, zašto daješ njemu, ti si bolji od njega i tako dalje, međutim Hasan Radeanu je sve to je zanemario. I prepustio je helapet Moavi na granu i nakon toga su muslima se okopili oko, oko njega i nakon toga je da kajemo ponove vraćena ona snaga Islamskog umetu i nakon toga je se širila islamska država, tako da kažemo da je to jedna od njegovih e, osobina naravno.